Under 1943 vänder krigslyckan för tyskarna som kapitulerar både vid Stalingrad och i Nordafrika. Regeringen stoppar den tyska permittenttrafiken genom Sverige och Tyskland stoppar ledbåtstrafiken. u ulven min sprängs. Sverige får skoransonering men varmvattnet kommer tillbaka. Frank Sinatra inleder sin långa solokarriär och Ingrid Bergman har stora framgångar som filmstjärna i USA. Sportens stora händelse är löparen Gunder Häggs framgångsrika turné i USA. Och vem vinner fotbollsallsvenskan? Det gör IFK Norrköping för första gången.